Розділ 12. Будівля, що прихистила Сенат гегемонії людини, мала за взірець радша споруду Сенату США 800-річної давнини, аніж більш імперський на вигляд структури Північно-Американської Республіки чи Першої Всесвітньої Ради. Головна зала засідань, яку оперізував балкон, була велика і вміщала близько 300 заком сенаторів, котрі представляли планети мережі. Та понад 70 представників колоніальних світів протекторату без права голосу. Килимові доріжки кольору червоного вина, ніби промені, розбігалися від підвищення президії, де головував протем, та сидів спікер речі спільної, компанію яким сьогодні склала сама виконавча директриса Гегемонії. Столи сенаторів були виготовлені з дерева мюїра, пожертвуваного грамовниками збожигаю, котрих воно вважалося священним, а тепер віддус та запах польорованих стільниць. Створювали в приміщенні особливу атмосферу, навіть попри те, що сьогодні тут іголки ніде було встромити. Ми з Лігантом увійшли, коли промова Міні Гледстон саме добігала кінця. Я хутко набрав у комлозі запит про її стенограму, як і в більшості випадків промова директриси була стисла, відносно проста, позбавлена всяких натяків на поблажливість і помпу, та все ж таки не без оригінальних знахідок і образності, що аж бриніли від власної сили. Директриса зробила короткий огляд інцидентів та конфліктів, які спричинили нинішню ворожничу з вигнанцями, проголосила вшановане віками прагнення миру, який завжди був найвищою метою політиків гегемонії, та закликала до єдності мережі з протекторатом, аж поки не мине поточна криза. Я вслухався в завершальні слова. І сталося так, шановні співгромадяни, що по ста роках мирного життя нас знову втягнуто у боротьбу за права, яким суспільство було віддане звід часів, Смерті нашої матері-землі. Знову по ста мирних ми вимушені брати в руки, хай як знехотя, хай із якою відразу на щит і на шмеч, завдяки яким вберегли своє право старшинства та вбезпечили спільне благо задля відновлення миру в майбутті. Найнезведе не зведе нас на манівці Веремія від звуків сурем та піднесеними тушня, що неминуче народжується в час мобілізації. Той, хто в запалі воєнного шалу забуває уроки історії, буде не тільки вимушений наново їх проходити, а й гинути від повторного курсу. Попереду нас можуть чекати серйозні жертви, а декого і великі скорботи. Та яких би успіхів чи невдач не зазнали ми на цьому шляху, я закликаю вас пам'ятати про дві речі понад усе. По-перше, ми б'ємося заради миру і розуміємо, що війна – це не стільки стан, скільки тимчасова кара, яку нам треба пережити, ніби дитині здолати пропасницю, з думкою про те, що затривалою нічу болю, настає видуження. Наше видуження – це мир. По-друге, ми ніколи не здамося. Не здамося, не похитнемось і не скоримось меншим голосам або знадливішим спокусам. Не похитнемося, поки не збудуємо перемоги, не розвіємо агресії і не завоюємо миру. Дякую». Лігант похилися вперед і уважно роздивлявся зал, поки більше сенаторів підвелася і влаштувала Гледстон гучну овацію – Звука якої відбивалися від високої стелі та хвилями накочувалися на балкон, більшість сенаторів. Я помітив, що Гант рахує тих, котрі так і не підвелися, подекуди навіть схрестивши руки на грудях і в багатьох випадках неприховано насупившись. Війні за ледве дві доби, а вже формується опозиція, вперше в особі колоніальних світів, які боялися за власну безпеку через те, що свої сили ЗСГ спрямували на гіперіон, потім в особі опонентів Ґледстун багатьох опонентів, оскільки, лишаючись при владі так довго, людина не може нікувати своїх кадрових ворогів. А врешті-решт в собі учасники власної коаліції, на чию думку війна була нерозумним ударом по безпрецедентній добі процвітання. Я бачив, як директриса покинула президію, потисла руки під голові Сенату та молодому спікерові речі спільної, і незмінно сміхаючись вийшла центральним рядом, багато з ким по дорозі перекинувшись парою слів, або обмінявшись дружніми жестами. За нею линули камери речі спільної, і я навіть відчував напругу в дискусійній мережі, де зараз мільярди обмінювалися думками на інтерактивних рівнях мегасфери. «Мені треба негайно з нею зустрітися», – проказав Лігант. «Ви є в курсі, що вас запрошено на урядову вечерю в кронах?» «Так». Гант хитнув головою, ніби не розуміючи, навіщо я там знадобився директрісі. Вона затягнеться, а після неї запланована зустріч із командуванням ЗСГ. Ваша присутність потрібна на обох заходах. Я буду, відповів я. Ганн затримався біля дверей. А вам є чим зайнятися в будинку уряду до вечері? Попрацюю над ескізами. Я всміхнувся до нього. Опісля, мабуть, прогуляюся в Велинячому парку. Ну а потім, не знаю, може посплю. Гант ще раз похитав головою та поквапився геть.